А в Алжирі – повідь, і загинуло місто Малакатура. Ескадра швейцарського флоту робить маневри в Індійському океані. В Одесі впав метеорит з написом «Вітаємо земляків». І ще багато неймовірних вигаданих повідомлень. Я розповів хлопцям, як тричі заходив уночі до Проші, і він усе спав. Тоді Проша каже, «Фу, і я їм таку газету робив». Як ні один редактор у світі, а вони ще хотіли, щоб я по радіо слухав. До кают компанії увійшов Кар. Вершомет і Ельгар, сказав він, повернулись з табору норвежців. Лейте й Стьопу не знайшли. Взагалі нікого там не застали. Всю зброю звідти забрано. По слідах видно, що четверо лижників подалися вздовж берега на північ, а двоє пішли через горби в глиб острова. Усі стривожено підвелися зі своїх місць. Слідом за каром до каюти увійшли Вершомет, Ельгар і кілька норвежців, які ранком ходили до табору, щоб знайти старого боцмана та юнгу, а також повідомити про події тих двох норвежців, які лишалися вартувати табір. Поки Котовай і козягін, які чергували того дня по камбузу, готували на столі обід, тут же відбувалася нарада між Каром, Ельгаром і рештою присутніх. Вирішили організувати два загони з витривалих моряків з тим, щоб вони знову повернулися до норвезького табору, там поділилися та рушили по слідах двох і чотирьох лижників. Ельгар вважав, що Ларсен і Ландруб, повернувшись до табору, мабуть залякали штурмана і матроса, і ті до них пристали. Вони поділилися на дві групи – Двоє повели полонених на північ, а двоє, мабуть, зійшли на горби, щоб стежити за пароплавом. Найголовніше, сказав Кар, вирвати наших делегатів із рук Ларсена і Ландру Параніш, ніж ті встигнуть вчинити їм якусь шкоду. Непогано дізнатися, де шкіпер та його лоцман, і пильнувати, щоб нам вони теж не вчинили якоїсь неприємності. Загалом же я певен, що кінець кінцем вони обидва вернуться до нас, і проситимуть миру, бо їм нікуди дітися. Охочих іти визволяти лейти й Стюпу знайшлося багато. Кар відпустив Вершумета, Соломіна і Шелемеху. З норвежців пішли Ельгар, Карсен і двоє матросів. Умовилися, що Вершумет і Карсен підуть по слідах тих, яких мали за розвідників, а решта під керівництвом Ельгара доганятимуть чотирьох, що відступили на північ. Відпочивши по обіді з годину, експедиція вирушила на острів Намітили того дня дійти лише до норвезького табору з тим, щоб там переночувати На ранок мусили розпочати наступ «Скажіть, а який завбільшки острів?» – спитав Кар Ельгара «Острів невеликий, але точних його розмірів я не знаю Північно-східну частину Ларсен відвідував кілька разів із Ландрупом Нам же ходити туди заборонялося там десь ландруб знайшов золото. Грудки Золотої Руди він показував у таборі вже під час мого перебування на вашому пароплаві. Особисто я їх не бачив. Але Карсен і інші моряки стверджують, що Ландруп приніс у табір чимало золота. Мені відомо, що шкіпер Ларсен проходив від табору до північно-східного краю острова за шість годин. Увесь острів, як він казав, можна обійти менше, ніж за добу. Семеро озброєних лижників Вершомет, Шелемеха і Соломін взяли рушниці тих норвежців, які залишились на пароплаві, зійшли на кригу і вишикувались. «Щасливої дороги!» – крикнув їмкар. «Удачі і швидкого повернення!» «Рушаймо!» – скомандував Вершомет, і лижі сковзнули по сніговій ковдрі, що вкривала крижане поле. Ливники йшли поволі. Вершомет і Ельгар вирішили зберегти сили загону на наступний день. Кар дивився їм слід, і в пам'яті його проходили пригоди, що їх довелося зазнати екіпажів і лахтака біля берегів цього невідомого досі географам острова. Перед обідом Павлюк прийняв радіограму, адресовану капітанові. Радіограма з Архангельського порту повідомляла, що на початку липня на допомогу лахтаку вийде Криголам Хатанга. Капітаном Криголама призначено Кривцова.